איוב, פרק כה ויען בלדד השוחי ויאמר, המשל ופחד עמו, עושה שלום במרומיו, היש מספר לגדודיו? ועל מי לא יקום הורהו? ומה יצדק אנוש עם אל? ומה יזכה ילוד אישה? הן עד ירח ולא יאהיל, וכוכבים לא זכו בעיניו. אף כי אנוש רימה ובן אדם תולעה?